і осінніх виборів до Верховної Ради Російських ЗМІ продовжують називати українську владу хунтою, незважаючи на те, що керівництво Російської Федерації визнало вибори і органи влади легітимними. Серед породжених російською пропагандою фейків,